Жодних слідів. По всіх автогосподарських підприємствах перевіряли машини, що виїжджали в ніч проти 1 і 2 січня. Кінець кінцем вийшли на автокран, держномер 1324, водій якого на прізвище Баркан, так і не зміг пояснити, куди ганяв свою техніку після 24-ї години. Відбитки пальців, знайдені всередині металевої шафи, Баркану не належали. Зріз теж не підходив. Хлопець був худий і високий. Але під час обшуку у нього вдома знайшли моток міцної вірьовки, так званий капроновий фал, походження і призначення якого він теж не міг пояснити. Пішов третій день розшуку. Генерал збирає співробітників. На завершенні операції дві години. Гадаю, що все діялось так. Злочинець проник у приміщення каси разом з металевою шафою, всередині якої був. Як йому вдалося замкнутися всередині, встановимо, коли затримуємо, тоді і встановимо. Звичайно, для нього це був величезний риск, бо в шафу міг заглянути касир. Більше того, він зобов'язаний був заглянути перед тим, як опечатати касу. Але вантажники з'явилися перед самим кінцем роботи, свідомо чи випадково теж перевіримо. І в метушні останнього дня Віра Петрівна допустила службову безтурботність, а втім, будемо відверті, може це врятувало їй життя. У злочинця, виявленого нею за залізними дверцятами, вибору не було б. Далі було б більше, ніж просто. Відкрив грати ключем, що висів на видному місці, повернув ключ на місце, за допомогою автокрана-баркана один сейф через вікно винесли, а інший внесли. Нащо було вносити, щоб виграти час, адже на цьому ми втратили дві доби. Замок замкнув через грати, до речі, він такого типу, що замикається без ключа. Перед тим, як закрити віконні стулки, на якусь мить підняв шпінгалет, який тут же і опустився. «Що ще?» Думаю, що в квартирі бухгалтера розрахункового стола злам був імітований. Розрахунок був простий – пригальмувати роботу над відомостями і лишити гроші на новорічну ніч. І нарешті – звідки сліди на внутрішніх стінках? У самому приміщенні каси злочинець, звичайно, орудував у рукавичках. Але при підйомі на другий поверх шафа, очевидно, різко гайднулася – Довелося зафіксувати своє положення долонями. До речі, це єдина його помилка. Хто спільники? Ті ж вантажники? Баркан? Баркан найімовірніше. Що ж до вантажників, то навряд. Треба ще раз допитати Баркана. Із рапорту Державтоінспекції. Перевіркою на місці пригоди встановлено, що виліт стріли автокрана Держ номер 1324 забезпечує як подачу сейфа у вікно другого поверху, так і зворотну операцію. Із заяви про явку з повинною. Оскільки міліція працює по всьому місту, всі дороги перекриті, а мій спільник Баркан арештований, і через нього легко вийти на мене, я, Косяков Олександр, 49-го року народження, раніше несудимий, електрик заводу, вирішив у всьому добровільно признатися – і видати вкрадені гроші. Сейф ми не розкривали. Прошу це врахувати при визначенні мені міри покарання. Біля східців у вас, що бував у бувальцях. У ньому прокурор міста, слідчі, оперативні працівники, капітан Лук'яненко з магнітофоном, і, нарешті, поняті. Громадянин Косяков, звертається прокурор до підозрюваного. У своїй повинні ви виявили бажання. Добровільно видати слідчим органам сейф, вкрадений вами в ніч проти 1 січня. Чи підтверджуєте ви це? Так, підтверджую. Ми перебуваємо біля райвідділу внутрішніх справ. Куди їхати? Їхати прямо, потім ліворуч. Уаз рушає. Ще раз ліворуч. Косяков такий малий зріст, що здається підлітком. Праворуч. Але що це? Капітан Лук'яненко трохи не випускає з рук магнітофон, на якому записується кожне слово Косякова. Під'їжджають до бази Культургу, тієї самої, де за нарядами відпускаються сейфи. Нічого не скажеш, задум хитромудрий. Вкравши на базі порожній сейф, Косяков привіз сюди повний. цілком слушно гадаючи, що його не шукатимуть тут, і що його нікому не продадуть, бо до цього сейфа немає ключів. Вирішив перечекати, доки заспокоїться міліція, не врахувавши того, що вона не заспокоїться, і в цьому була його друга помилка. Удар карате. Четверо біля вогнища. Це сталося в центрі міста і на очах багатьох людей, які не встигли чи побоялися втрутитись. Хтось одразу викликав швидку, та їй вже нічого було робити. Швидка у свою чергу викликала міліцію. Виклик записав черговий помічник начальника Шевченківського райвідділу міста Києва. Як сказано в протоколі, місцем події є узвище між вулицями Гончарною та Діхтярною. Саме тут, на стежці, протоптаній у густій траві,